От і будь піратом, сказав молодий моряк. Не будь тільки дурним, вигукнув Сильвер. Утім, не про тебе розмова. Ти хоч молодий, а не дурний. Тебе не проведеш. Я це відразу помітив, тільки но побачив тебе і буду розмовляти з тобою, як з чоловіком. Можете собі уявити, що я відчув, почувши, як цей старий шахрай говорить іншому ті ж самі улесливі слова, які говорив мені. Ха, якби я міг, «Я вбив би його!» А тим часом Сильвер продовжував говорити, не підозрюючи, що його підслуховують. «Так завжди з джентльменами удачі. Життя в них важке, вони ризикують потрапити на шибеницю, але їдять і п'ють, як бойові півні перед боєм. Ха -ха -ха. Вони йдуть у плавання із сотнями мідних грошів, а повертаються із сотнями фонтів». Прибуток пропитий, гроші розтрачені, і знову в море в одних сорочках. Але я вчиняю не так. Я вкладаю всі свої гроші в роздріб у різні банки. Але ніде не залишаю занадто багато, щоб не збудити підозри. Мені 50 років, поміть. Повернувшись із цього плавання, я буду жити, як живуть найшляхетніші джентльмени. Пора вже кажеш. Ну що ж... Я й до цього пожив непогано. Та ніколи ні в чому собі не відмовляв. М'яко спав і смачно їв. Тільки в морі доводилося іноді важкувато. А як я почав? Матросом, як ти. Але ж колишні ваші гроші тепер пропадуть, сказав молодий матрос. Як ви покажетеся в Брістолі після цього плавання? А де, по-твоєму, тепер мої гроші? Запитав Сильвер гумливо. У Брістолі, в банках... «Та інших місцях», – відповів матрос. «Так, вони були там», – сказав кухар. «Вони були там, коли ми піднімали наш якір. Але тепер моя стара вже взяла їх звідти. Підзорна труба, продана разом із орендованою ділянкою, клієнтурою і устаткуванням. А стара виїхала і чекає мене в домовленому місці. Я б сказав, тобі де це місце». «Оскільки цілком довіряю тобі, та, боюся, інші образиться, що я не сказав їм». «А дружині свої ви довіряєте?» – запитав матрос. Джентльмени удачі», – відповів кухар. «Рідко довіряють один одному і правильно роблять. Але мене провести нелегко. Хто спробує відпустити канат, щоб старий Джон брякнувся, недовго проживе на цьому світі? Одні боялися п'ю, інші – флінта». А мене ж боявся сам Флінт. Боявся мене і пишався мною. Команда в нього була запекла. Сам диявол. І той не зважився б пуститися з нею у відкрите море. Ти мене знаєш. Я хвастати не буду. Я доброзичлива і весела людина. Але коли я був квартирмейстером, старі пірати Флінта слухалися мене, як ягнички. Ого-го! Яка дисципліна була на судні старого Джона? Скажу вам по совісті, зізнався матрос. До цієї розмови, Джоне, справа ваша була мені зовсім не до смаку, але тепер, от моя рука. Я згодний. Ти хоробрий хлопець і зовсім не дурний, відповів Сильвер і з таким жаром потис простягнену руку, що діжка моя захиталася. З тебе вийде такий прекрасний джентльмен удачі, якого я ще ніколи не бачив.